Biz keçən dəstərimizdə artıq dört dağın qaydanı götürdük əhəl-əsəl-əməcəmanın yəni qaydası. Və birinci biz dedik nədir? <tuhlar> Sallallahu aleyhissəlləmin yaxınlaşmaq sahabələnin vasitəsi ilə ancaq, sonra ikinci qayda həmçinin sahabələyə də əsas kimi götürmək, Çünki biz dedik ki, Quran, sünnə və sahabələrdir. Bəlim üçüncü qayda dedik ki, bir dəti təlk eləmək, yəni sünnə, yəni rəsul sağlısanın yolunun qaydasındandır, üsulundan, ki, bir dəni də təlk eləyirsən, bir dəni artıq şeylə. Və dördüncü qayda da budur ki, bizdə yoxdur, yaxşı bir dət. Yəni sünnədən gedən, onda yaxşı bir dət yoxdur. Çünki bir dət hamısı nədir? Pistir selalat. Sonra Şeyh rahmetullah İmam Ahmed Ehli Sunnet ve Cemaat da biri 5-inci buyurur ki: "Vatarkul husumat vel culus ma ashab el bid'ah." Eee həmsinə yəni, qaydalarından da biri, yəni bu yolun çox mübahisələri tərk eləmək. Yəni, mübahisə məsələləri Bu da əhl-i sınav acıvan xüsusiyyətləndəndir hava əhlini təlkələmək və yollarla oturmaq Hava Yəni, nə Qurandan, sünnə xaricdirsə, sələfə münəhəcindən hava sayılır Və də biri gəldirsə ki Zöhrü 5 fikir qılaq Biz deyicək, bu havadır Yəni, dəlil yoxdur Dəlil olmayan şey hava sayılır və dəlil də təbii ki, elə başa düşmək ki, Quran sünnədir. Quran sünnə, həmsin sahabilə var və xüsurlu fikrdə neçə dən dəlillər var, gətirmək olar cürbə cür. Yəni, elə başa düşmək ki, Quran sünnə hədis yoxdursa, məsələn, 15 şapralda məsələn, belə olmalıdır, filan küçədə, Quranda ay olmalıdır. Yəni, elə dəlil yoxdur. Biz dedi ki, alimlər də Fərqlənir fitifalar fitfa, Bir də alimdə fərqləniblər fitifalar Alim birinci bir dənə söz deyə Sonra sözü başqası fitifal verə bilər Məsələn, Şafi İmam Şafi, Raxamullah Var qədim fitifaları Var yeni fitifaları Həmçə, Əbu Hanifəndə var Həmçə, İmam Malikində Çox alimlərin La, müasir alimlərdir Görsəm, bir söz deyir Sonra bəyan olunur ki, ə, vəziyyət dəyişir və s. Fütfan dəyişir, deyir ki, və indi belədir. Və yəni, demək istəyirəm ki, gənçinin alimlərin sözü dəyir, yəni, inşallah hava sayılmağız. Aminlərin sözünə hava demək, əxlaqsızlıqdır. Və burada, ə, ə, ə, lakin demək olar zəlat əhlilərin alimlərinə, zəlatda gidən, məsələn, muhtəz ilə, əşar ilərin ilə zamanı demək olar, havadır. Və ya Məsələn, enolo ə, təliqətlərinin ə, məsələn, dəlil gətirir ki, bizim şeyx əsri namazını gün qeyib, əsriyyətə qılır Məkkədə. Və də təyyarəsiz, ha, pasportsız da, vizasız da. Məsələn, dəlil gətirir bilər. Deyə bu ayə bizim şeyximize aiddir. Və ki, biz deyəcək, havadır bu, çox ki, zəraət şeyxidir, onu elə. Sənə danışdın havadır. Aleyhisselam. Yaxşı Və ə, deməli Allah spontanə şeyh Rahimullah Ümumiyyətlə bu fikri Nisa surəsinin 140-cı ayəsi Və əmçinin ümumiyyətlə sələfin sözlərindən götürüb Ki Mübahisələr tərk eləmək Və hava əhlinə oturmaq Durmaq Və şeyh Rahimullah Nisa surəsinin 140-cı ayəsində Məsələn buna işarə var Allah spontanə Tərkümə nisas surasi 14 caya <gülüyor> Allah Qurandan nazil etmiştir ki Allahın ayələrinin inkar edildiyini ve onlara istihza olunduğunu eşitdiyiniz zaman müşriklə başka bir səhifəyə girişməyə qədər onlarla bir yerdə yerləşə təbii ki bura daxilə həmsə cahillər zə Əgər sən mənə siz istiqza zadı gedir, susan dinlə, eee tərk elə, eləmək lazımdır. Hə. Çünki o vaxt siz də onların tayı olarsınız. Hə, oturub qulaqsan. Yəni, sən də onların tayı olacaqsan. Amma ya qibət də zadəşdəndə, yəni oturub qulaqsan, elə qibət edən kimdir? Həlindir, hə, Həqiqətən Allah munafiqləri və kafirləri hamısını cəhənnəmdə deyir təyin eləmək və s. bu, kafirlə, münafiqlərin sifətidir Aydınləyə Və şeyx də buyurur ki, rəhamunallah Ümumiyyətlə, zarət oturmaq, mübahisə eləmək həmçinin hava əhlində oturmamaq Və şeyx sonra həmçinin Ümumiyyətlə, sələfdə bu məsələyə toxunub sələf salih Aleyhisselam Və məsələn Ebinin Rəşid Rəşid Ər-Rida Rəximək Allah, şeyx Deməli, buyurur ki Bu ayə daxildir hər bidətçidə Yəni, bidətçilər də daxildir bu ayə Nisa surəsi 140-cı ayə bidətçilər də daxildir Yəni, bidətçilər də Onlar da oturmaq olmaz Aydınləyəm Həmçinin Gəlib hədisdə, səhiy hədisdə Üməmə Əhməd Vabudav rəyət edib ki kim dəccalı bir eşitcə dəccalı bir şey danışsa dəccal yəni yalancı zad dəccal yalancıdır yəni bilətçi zad hamısı daxil var uzaqlaşsın ondan nə qədə bacarır və çünki deyir mömindir oturub birinə qulaq asa bilər elə bilər ki bunda heç nə yoxdir ola ki sonra görər ki artıq ona tabi olub onun şübhələrinə tabi olanlardandır Ona bir də təhənə mübahisə, xüsusən mütəməkkində olsan səyində. Mübahisə eləmək olar, bəlkə ehtiyac olsa. Özə hal adam mübahisə eləməməli. Bir elə ki mən mübahisə edirəm. elmin yoxdur mübahisə eləmə. Xüsus, əleykum. Xüsusun salavatı Şübhə sala bilər, sonra düşərsən zalətə. Və bir də təhənə nə qədər çəkinsən, oğda sənə sağlamat qalarsan. Ə, sonra şeyx İbn-i Bat da, raximəkullah da Yəni, bidət həllə və olan Mübahisələ çoxu olarla tərk elimi barədə buyurur ki Və deyir, ə, çalış olanla oturma və çalış mübahisələm olarla Ola bilərsə, olan, olduğunu əqidədən çıxardı bilərlər Onlar deyir, dəccaldan da ə, təhlükəlidir Çünki dəccal bir dəccaldır, hə? Amma deyilməyirsən xeyl Yoxsa zəla təhlilə O insanı Quran ilə ayələr gətirir Hədislər gətirir, çaxdırır səni görə Yəni Bir də təhlilə oturmaq ducundur Həmsin cahillərdən də Cahillər də daxildir də bu, bu söhbətlərə Və Burada həmsinə əsər də var Ə Ənəsi bir məlikdən, sahabidən Deyir ki, bir kişi gəlir yağına, deyir ki Ey e, Həmzənin atası əbə, Ənəs müməlikə deyir Deyir, bir də cəmat gördüm e, Şəfaiyyəti inkar edirdilər Və həmçinin qəbir əzabını İnkar edirdilər O var, dedi ki, onlar yalancılardır Onlarla oturma Yəni, sahabi fikir verirsən Göstəyir ki, hələ adamlarla oturma Düzgündür Həmçinin İbn Abbasdan da gəlib Radiyallahu anhuma Deyir hava əhlindən oturma Çünki onların meclisi qəlbləri xəstələndirir Qəlbdə olan nura parır Yəni, bidət əhlindən oturmaq Ehtiyac yoxdursa Onlar ehtiyac, məsələn, ta ki, başı salmaqsa Amma həlis olmaq Hələ bidətcələr Oturmaq Və Məsələn Ayma olan məscidinə getməyə saat 2 gündür. Amma sən məktəbdə oxuyursan və işləyirsən də, ki, adam işləyəndə və ya məktəbdə oxuyanda bəlkə bir ədlə mulhid ola bilər. Yox, amma əgər sən çıxıqcaqışsan, mən də orada bir nəfər, yüz nəfərdən bir nəfər bir dəçi var. Düzgündür. Yoxsa sən məktəbdən qaçkınsan? O da orada biri bir dəçidir. Yox, Bəli, bu yəni Başa düşmək lazım, nasıl? Ümumiyyət, o sözü gelir ki, yəni, sən həlis olma, əgər ehtiyac adı yoxdursa, və məsələn, oturma ondan, və oturma. Yəni, oturma, həlis olma, həmçinin, hələ mən Sonra, ümumiyyətlə, sonra burada əsərlər çoxdur, ümumiyyətlə, sahabilərdən. Gəlir ki, məsələn, həmçinin tabinlərdən gəlir ki, Əbul Cavza deyir ki, Əbul Cavza, mən razıyam, donuzlarla, meymunlarla, mən qonşularım olsun, hava əhlinə razı da öləm, qonşum olsun. Yəni, sələf, zəlat əhlin, yəni hava əhlin, hətta qonşu olmaq istəməslə. Çünki xəstəlikdir də, adım yəni, məsələn, cahiləni, durb-açıdan görürsən, artıq imanı zəifləyir, təhsil ləyirlər. Yədə sən təhsil edin, yədə ola Sən də əgər gücdə olmasan, Elimdə cəyib olsa, ola başlayır səni təsir elməyə Çünki şeytan yollanı bilirlər Aydın da səni də qəlbə nələdir Ola qəlbi qap-qaradır Fütnə zat, atma, allatma zat və sələ, Başqa şey yoxdur orada Onun görə sən güclü olmasa Onun cəyib olsun başlayır səni təsir elməyə Onun görə çoxma cahillərlə də, çəkinginlə O demək qaç olardan və s. Danışmalardan zat Yox, danışlar, lakin həris olmadırmaq çoxlarla Ehtiyatda ol Həmçin, Fudal ibn-iyyad, rəhəmiyyəllə, onun da sözü var hava əhli barədə, deyir ki, rəhəmiyyəllə, bidət sahiblərini oturma, mən qorxuram, səndə lənətə düşər olasan, lənətə düşər olasan, fikirlər sələf, məsələdə necə olub? Həmçin, Muhammed ibn-i Sinir, gəlirlər iki ilə kişi onun yanına hava əhlinə onlar, hava əhlinə onlar, hava əhlinə bidət əhlinə, zəlat əhli. Diləşir Abu Bakır. Sən istəyirəm bir daha hədis danışaq. Bilirsən, deyir ki, o istəmir, sən bir daha hədis seçdən. Yaxşı dilə bir daha yox yaxsın ha. Deyir, yox. Ya siz qalxacaq, ya da mən qalxasam sən yaxsın. Kürəsən. Siz zəlat ağor. Qalxıtsın görə lakin nəfər. Sonra dedi, asablarından soruşdu ləki, ya Abu Bakır mürə. Ola sərlə ayağa, Dedir ki, sifanla qoxdum, deyir, oxuyalla, sonra təhrif edib başqa mənada mənə deyicəklər və qəlbimə nəsə düşə bilər. Yəni, onu görə. Birincisinin, deyirək, lələkəy rivayət edirir, həmçinin dərimini sənədlə səhiyyilə, sənədlə. Sonra burada Abdurrazaq, rəhəmi Allahdan rivayət var dir İbrahim ibn Yahya məndir ki deyir ki sizin arasında mötəzilələr çox görürəm. Və mən dedim ki bəli. Dedi ki bəs mən də çağırıblar bir də mübahisə eləyəm mötəzilələrin biri ilə. Gəlir mənimə. Yəni İbrahim ibn Yahya Abdur-Rasagadi Ləvi təzələrdən verir, mənim mübahisəyə çıxıb gedirməyənəm. Dedi ki, yox, gedmək istəmirəm mən səhənin olarla mübahisəyə. Dedi ki, ne üçün? E, qəlblər zəif, qəlbimiz zəifdir. Olar belə bir şey düşə bilər qəlbə. Ona görə, yəni, Subhanallah, Sələf baxmayaraq, eləm əhli idi və s. Lakin, ehtiyat edirdilər. Aydındır. Lakin, bizdə Subhanallah hələ mübahisə başlanan, özdə heç dəmimləyir. Mübahisə Sən deyən ki, Sən deyən elə, deyən sən düzdür, ösür, qutardır. Nə dəlil, nə heç, nə hava. Hava zəndi qurmuşa qədər. Sübhanallah. Və sonra həmçinin, mübeşiribini mubeş, İsmail Hələvi deyir ki, Əvzai-də soruşdular ki, Əvzai-dən, ki, bir kişi deyir ki, mən həmçinin əhlüsündən oturunam, həmçinin əhli bir dənəndə oturunam. Yəni, komportda yəni, fərq qoymuram. Hə. Özayda ona deyir ki, Rahim Allah, sən deyir, haqqla bir tutmaq istəyir. batili bir tutmaq istəyir, ona görə eləmə bələ. Lakin, təbii ki, bu məktəbə zada aiddə ölür. Bəzilə qarışdırır vələ şey. Elə bilirlər ki, başı üçünlər nasıl, yəni Quran sünni. Yəni, ə, qarışdırırlar məsələ, çox məsələləri, ona görə Hər məsələ öz şərhi var, qaydaları var. Arasına qoyub qayıtlar. Ha, hə, bəli. Hələ solma, lazım deyil hələ yerləri getmək. Məsələn, bir adəbi səcibədə təhsilat yığışı. Gəlmədə deyə bilərsiniz, bir gün də orada namaz oxu. Hə. Yəni məcid yoxsa məclisdir? Məclis yoxsa deyək görək bizlə birləşəcək vaxtda. Ür məciddir, yoxsa məclisdə? O məclisidir, amma Xəyər, bidətçilər içə getmə. Gəlin çəkək. Ə, bidətçilər içə bilməyəq. Çəkin. Bidətincin də olması. Hə, hə, təhlükəlidir. Lakin işdə zaddlar məktəbdə zadddır. İndi də onu çəkmək mümkün deyil axı. Başa yerə Və şey yoxdur ki, <coughs> bidətə hələ əlamətləri var. O əlamətlər nə Amma bidat əhlinin alamətlərindən, məsələn, ən birinci əhlü sünnəyə tənələməy. Bu, bidat əhlinin alamətlərindəndədir, sələfi. Sələfi və hədislə gədənləri tənələməy, istizə aləməyə olarmı? Qədən sual verəsə, bidat necə tanımaq olar? Elm olmasa? elim olmasa da bidat əhlini tanımaq olar. Görsə, əhlü sünnə əgər tənəlliyirsə deməli, bidat Çünki insan ya bidatçidir ya da sünnə əhl Ona görə əgər sünnətlə gedənlərə təyin eləyirsə, bu, büdətçidir, hava əhlidir. Necə, bu hatıbın razı, rəhəmin buyurur. Dil-büdət əlamətlər odur ki, əhl-i sünnətlərə eləsinlər. Həmçinin, əlamət bu, birinci əlamətdədir. Həmçinin hədis əhlində qarşı düşmə mövqeyi tutmaq. Bu da bir də təhlilin əlamətlərindəndir. Yəni, hədis əhlilinə qarşı düşmən mövqeyi tutmaq. Bu da onlar Məsələn, necə? Peyyambar sahasını vəsf edib, xavar işləri, deyir, onlar, deyir, İslam əhlilini öldürüb kafirləri qoyucu ilə qıraqda, İslam əhlilini öldürücə ilə. Onların tarix boyda xavar işləri ədiyə soğub Müsləlmənlər öldürüb. öldürüblər. İndi də. Aynındır. Yəni la, kim ölməli də ökaflədən olar öldürmürlər. Mənəm yəni, şu müsəlmanlar və ya o kafirlər ki, olmaz. Özə girir, təyyarə patladır olsun. o, də. Aydın da şahiddir. Nəmişə aydına şahiddir. Şu o nə nə kafirlərdir məsəl, təyyarə, qadın, uşaq, lap kişilər, heç əlaqəsi yoxdur. Girib patladı, özünün deyilir, bu cihaddır gök. Bu düzgün döyür, onun görə həmişə özlə, çox var Müsləlmanları da öldürürlər və əlimlən bir tarihdan başlanış vaxtından tayin deyəcəm. ya Müsləlmanlar oradır, ya da o kafirlər öldürürlər ki, onlar öldürmək olmaz. <gülüyor> kafir öldürmək olar döyüşdə, döyüş midanında. Hə, orada kafir həqiqəd, orada öldürür. Allah biri məsələn tutar, maskada bir də erməni öldürürsə ki, ya bu kafirdir, Bu düşməndə yenə olmaz. Olmaz. Bax mələ düşməndə olan var. Çəki qayda var. Aydın, qaydalar var. İslam qaydalar var. İslam əliyə döyür, ha, burax, kim gəldir, öldürək, kim, keyfin məlisə, kimdən xoşun gəlmir. O, İslam döyür. İslam qayda, əsaslar dəyin. <coughs> Aydın, döyüşdə öldür. Nə ödəsə oldu, o da savabını artırır. Belə olmaz. Şeyh, o, <coughs> Müslim rüva etdir, Buxari, bəsdir. Baxar-ı O qıda o e, Çəndəmi itləri də, xavar işlər <coughs> Özə düzdür, it hürür busa səh Laxı hürməyə şeydir Kafir, kafir Hekim Allah Hürud, labbıcə hürürlər La inəhumullah sonra Əbu Osman Sabuni də rəxməhullah. Döz 49 vəfat edib, sələfidir. Döz 49-da. Deyincə bidaətə əlamətlər odur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunu edənlərə qarşı düşmən mövqeyə çıtmaq. E, yəni bidaətə əlamətlərindəndir. Qağıda lənət deyir olar. sora gəlib ki Əhməd ibnəsənandan qatlanan rahimlər Allah'a deyir ki elə bir bidətçi yoxdur ki hədis ehlin pis deməsin. Çünki deyir bu da dey səbəb ola. Çünki deyir bidətə getdikcə haqq da səndən uzaqlaşır. Sünnət də səndən uzaqlaşır. Çünki bir dələ bidət edirsə larə bir, edir. Edir, orda, bir də sünnəni tərk eləyir. Ona deyəndə də bir də tələdə o haqqdan ayrılır və o da düşmən, e, yəni imanın ləzzəti gedir və e, iblisin vəsvasələri də olaraq. Ona edir, bir də tələmçi görürsən ki, əhl-üs-sünnəyə xəyanət edirlər. və e, düşmən mövqeyə Bu bidətdəsinin amanətlərindəndir bu. Sələf deyir də. 3-cü, 4-cü əcsillərə sayıram. Eee, sonra yenə, yəni bu cür <coughs> misallar çoxdur burda. Həmçinin Allahın sifətlərindən, yəni, ə, bir äh Bida təhrinin äh əhlüsünnəyə qarşı əmr sahiblərinə, əmr sahiblərindən həmişə yaxınlaşıb kömək istəyən əhlüsünnəyə qarşı böhtan yayanlar. Məsələn bizdə bir araq qardırmışdak ki, gör ki, biz nəsə, kiməsə qarşıyıq, niyəsə qarşıyıq, hökumətə və s. Ayrınlıq gör ki, ya, burada padvallı şey var, tanklar azadlar. <coughs> mən burada deyiləm, deyiləm, bu tərəfdən sür, belə, belə atarsam, belə. <coughs> <coughs> Polikondur burada. Övcə deyiblər ki, şeydir, inanmırsan, sonra baxıblar, deyiblər ki, onlara bəs, biz düşdük özümüz, heç nə yox idi, bomboş yerdir. Deyiblər, yox, o aşağı girmək yer var burada. Aşağıda da var, çöv ki deyir, namaz qalınır, dey gömçünə titriyir. Metro var aşağıda. Yox ki, titriyəndə təqqlər edir, da bu da? Allahu ekbal, qoyunlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah <-u> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu yövə sələf deyir, donuz, memun yaxşıdır hələn onlardan. Subxanallahı, hələ. Ona görə bir şey, bu bidət əhlilin Əlamətdən o ki, İbn-i Teymiyyə, vaxtına baxsa, ikinci, üçüncəsində Görürük ki, hakimlərə yaxınlaşıb Əhl-i Sunə qarşıq ki, hakimlər müşəttəqləsin Əhl-i Sunəyə Qorxsunlar əhl, əhl görürük, İmam Əhməd İmam Əhməd necə oldu? Bə, İbn-i Teymiyyə, rəxmədəllə Yaxşılaşıdılar hakim, İbn-i Teymiyyədə böhtan yaradılar ki, o belədir, belə Onlar dövün təmiyyə tuturla basırlar tırmək Yaxşı, bu da əlamətlərdir, yəni bir də təhlinin. Əli sünə düşmə mövqəyə tutub və ə, ümumiyyətlə əmir sahiblərində əli sünədən pis fikirlər yaradırdılar. <coughs> Sonra həmsinin əlamətlərindən zəlav təhlini iştihad etmək və yəni özlərindən, elimsiz Görsən indi əlamətlərindən, məsələn, görsən hamsı fitva verir. Məsələn, şeydi, elməklər razılaşmır və çıxır fitvalar baş Nə el imza nə yoxdur. Bu da əlamətlərindəndir. Yəni ictihad demək. Yəni bidat anlayın hamsının şitməy. İbadət, ibadətdə məsələlər şitməy, məsələn. Yəni əlamətlərindəndir. <coughs> Lakin o şitmələ fayda, mək. adam var məsələn, görsən Ee, xabar işdir Allah'ın hükmü o elə bilir ki, yaxşı da bu Allah'ı çox isteyəndir bu dində küşdür gələnlərdir, gör ki, başqa Allah hamsı dinlə gələnlər, dör, zaz və səyirə o ki, bu yaxşı yoldadır o nələ gəlir, iblis həlifəsədir ona yani, əslində zəlatə təhlilidir yəni, din işçirtməyə qədərənləyib ona gələb ki, və sən hristiyanlar, yahudlar hristiyanlar, rahiblər elə ibadətlər, rənglərə dəyişir. Övlənmirlər. Dinlərindən görə ki, dinlər ibadət edirik, gecə gündür, rəng dəyişir. Olaq üçün, subhanlıq faydası yoxdur. Hənsin, su filə. Nə qədər vizasız, pasportsız, təyyarətsiz xeyri yoxdur. Fayda vermiyəcək kiyamət günə. Çəkə, rəsul salısan, yolla gelmirsən. Onu Ə Allah Subhanahu taala Qaşiye 3, -3 4-cü ayələrdə buyurur Qaşiye. Vucuhun yawmaizun xaşiye. Amelatu nasiba qaslan al-hamiye. Qaşiye 2 3 4. 103 104. Cəh ha. Ve onlar Və ola el bu şişirtmə fayda verəcək. Lakin bu şişirtmə ilə əksini zəatı düşürlər. Belə olsa xəvarizabsa hökm məsələsini qaldırıb deyək ki, bunlardır bilə, Allahın hökmünə danışan və s. Bakı bunlar istə zaratı şüblə. Hə. hə o gün bir çox üzlər zəlr görkəmə. qiyamət günü bə, deyir, bir çox üzlər zəllə olacaq. Nə üçün? Hə. Dir. çıxıb düşməklə boş yerə zəhmət çəkib yorulacaq. Hə. <coughs> yəni cənnəmə düşə elə? Hə. Mütəzilə hə? oxuma zəhmə çəkib yorulacaqdır. Yanar, o da girəcəkdir. Yəni, olay ki, bu dünyada elə biləcəklər, olay biləcəklər ki, keftə olacaq, olay o. Cəhəndəmə düşürüb, orada dəhşətli əzabı çəkəklər. Bunu Omar bir xatta bayağı oxudu, obaq ki, bir xristiyan gördü. Gördük ki, xristiyan oqda ibadəsdirib, rəngi dəyişmişdi. Omar bir xatta baxdı, düzdür, dallar, ağladı. Qitləli nə iş ağlıysan, dedi ki, sülh ola və vücudun e, yomə izən xaşiyə. Aməlatul nasəbə təsəlləhəmə xaşsürəsə. Yəni o günlər bəzlə olacağı, o da ibadət cəlinində yanaca ilə. Də misal. Və bir də təhlil daxildir bura. Aydındır? Bir də təhlilə məsəl xəvarişlər və s. bunlar daxil. Xəvarişlər cənnəyə giricilər, lakin əbədi yendil. Əbədi yendil. Əbədi qala bilərlər. Osmanı ödürənlər Allah bilir, onlar tövbə eləmiyə bilərsə, Allah bilir. Sonra həmçin Kəhv surəsi 103-104, Kəhv. Cəhv əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verim O kəslər ki, onların dünyadakı zəhməti boşa gedmişdir, halbuki onlar yaxşı işlər gördüklərini zən edir. Zən edirlər yaxşıdır. Zəni də yaxşıdır. Lakin əksinə pis kişilər Çünki bir dət ilə eləyirlər. Aydınlaya, sunla nə yox. Yəni bir də təhliyi və şiirdirdilər. Şiirdirdilər. Və lakin həmçinin bir dənə məsələyə də fikirlənmək lazımdır. Bəziləri allanırlar. Bəzi bidətçilərdən. Məsələn, görürsən, bidətçi ya onun ağlamağından Bəzi qardaşlıqsa allanırlar bidətçilərdən. Məsələn, ya görlər ki, dəhşət ibadət müəndir Və ya, məsələn, dəhşət qorxandır, ağlayır Nə oldu? Hə, başdıralım oqa, cəmatın əmanında Hə, <gülüyor> Ay, acil, ağa, bu nədə, maşə bu nə iman da? Hə, bu haqdır onu danışanır, deyil, ağır, sən Danışma 15 səqqalı belə, nəni palaq belədir, nəni belədir, belədir Allanır, sure alladır insanı zəif insanlara heçə şey baxma olmaz. Haqq ocaq tanımır. Haqq kişilərlə tanınır. Silah haqqla tanınır. Aydın və səh haqqı tapmaq istəsənsə, adam axtarma. Sən haqqı özün axtar, adamlar özü tapacaqsan. Haqq kişilərlə tanınır. Silah haqqlarla tanınır. Salam sözüdür. Hmm. Hı. Salam sözü ha, salam. Aydınu yani, Sürət allatmasın səni Sürət Bəzi də allanır Yocam, biri gelir sünnələ Zahirələ, elək dəhşətdir bu Və gəlib muhbda deyilir ki, bən tövbə eləmişəm Tövbə eləmişəm Tövbə eləmişəm ləyəm Tövbə eləmişəm Tövbə sənin Allahın aramındadır Lakin hələ əməllərin zuhur olmayınca Ki, islah eləmişəm Və səyirə Çünki bidətçi Tövbə eləyəndə şey çaydı. Gəl çıxdı ya elaniya. Zalat Zalat yonda idi belə. Həmsinin tövbə edibsə əməllərlə görsəncə sonra. Ay nə yoxsa Zalat Əli gəl Əlisinə anlatmaq istəyir. Deyil ki belə, çünki sova Zalat Əli <coughs> görsən belə olanda belə olurlar. Belə olanda belə olurlar. Yəni ondan sifətə girirlər. Yəni toxu yolları var. Yəni qəlbində başqa şey tutub səhə başqa şey danışır toxuya. Onların əlamətlərindən Əndə təqiqədə Onun ilə Yəni Şuar da allatmasa səni Və bəzi lədir İlə ilə usşəqələr vələ Hakım allahı azad Uyur ona Dəhşət dəhşət Və otursa Dəşək ki Hakım allahı Vəsbələ Hakım allahı Vəsəsək Hakım allahı tətbiq edəmə Sən misafə Hakım allahı nədir Bizə Hakım allahı nədir Hak, vallahi hakım Allah'dır. Şua. Tərəfdədir. Şua, oğlan. Atsa gələn. Dur tola. Qolo başlayır hakım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah bilsən nədir? Bilmirəm nədir hakım Allah. Hakım Allah məxşul, vallahi. Yaxşı. Şey. Onu yerpəmbəçüki Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məsələyə toxunub. Yəni, olaq ki, namazları, sizin namazları da oxşayacaq. Oruc da sizin oruca. Haydi, onları, yəni, allanma. Allanma, yəni, o deməkdir, o biri namaz qalır, dəhşət. İbni, teymiyyədir, dəhşət edir, yəni, bir də girdim olan yana, dəhşət edirlər. Bəzilər rənglər dəyişmişdir ibadətdən. Allanma. Ola bilək, biri dəhşət ibadət ilə olsun. O, o deməkdir, o haqdır. Haydi, onları, haq dəlilə baxır, dəlil olmalıdır Quran, sünnə sələmin fəhmi sahabələrdən dəlilə, elmlə, əhlilə və s. belə sonra şeyx rəhməhullah deməli, burda əmçinin əvzani sözü var rəhməhullah deyir ki bu iblisin vəsvəsələndəndir bir də təhlilə görürsən ağladır söyləyir ki, ağlansın cəmaat bir də də iblisin yolladır İqlisə olacaq, bu yolların Allah-ı cəmatı ki, uysundan ona. Amma yaxşı, bəsə əhl-i sünnəvəl əlamətləri əlamətləri odur ki, sünnə əlamətləri odur ki, haqqın əlamətləri ki, hədis əhlini olan alimlərin, kömək edənləri, olan vəlilərin, övlüyaları səvməyir bir dət həlin səvməyir Həmin bu əlamətlərindəndir. Sonra Şeyx Rəhmanulla 6-cı qaydaya keçir. Deyir ki, Həmçinin sünnə qaydalarından da biri budur ki, dində mübahisələr düzdür. Şeyx bunu qeyd eləmişdir, lakin burada şən bunu bu nailəcə. Burada əsasən getdi ki, bidətə halına oturma. Mübahisəli tərkili dini məsələlərdə xüsursuz dini məsələlərdə. İnşallah bu 6-cı qayda qalsın. Gələn dərsimizə inşallah gələn dərs bu məsələdən danışacaq.